Юрій Іздрик, книга Таке. Таке уможливилося завдяки толерантності Маркіяна і Ващишина та завдяки існуванню мистецького об'єднання «Дзига». Респект і дяка. Автор. Цей запис зроблено ексклюзивно, повторюю, ексклюзивно для проекту Живі голоси. В анотації автор Септоя Юрій Іздрик Написав, що це книга про чоловіків і жінок, про звірят і птахів, а також про рослини, вітер, кольори, звуки, запахи та інші господні дари, коротше кажучи, про таке. Ну, анотація має форматні обмеження, і те, що в неї не вмістилося, я міг би окреслити додатково в такий спосіб. Впарювати людям якісь ідеї, тіліги можна двояко. Перший спосіб це сказати уроди, мерзотники, мудики, огляніться довкола, в що ви перетворили Божий задум, як ви спаскудили світ, як ви живете, подивіться, хто ви такі, ну і так далі, і так далі. А другий спосіб казати народ, та роззирніться, та ви класні, світ офігенний, давайте тишитися разом довго і і вічно. Ну, щось приблизно. Так от, цей перший спосіб е, говорити всім, що вони мудаки і е, е, уроди, я випробував у своїх попередніх книжках. Цього разу мені здається, я вперше спробував скористатися іншим способом і е, висловлювати свої найінтимніші прозріння е, на радісному бекграунді е, такого Ростаманського, хіпівського, спокійного і впевненого світла, яке буває тільки тоді, коли травив тебе ще повен стакан.